Palm Beach, Egyesült Államok. Három héttel korábban. Néhány perccel azelőtt, hogy Márkó meglátta volna Krieghoff szép szobájában harmadik totmeszfáró gyönyörű fejszobrát, és képzeletben összekapcsolta volna a Firenzei Régészeti Múzeumban őrzött csonkolt testel, egy olyan kőfal előtt álltak, ami nem volt ajtó. Pontosabban nem lehetett látni rajta az ajtót. Pánikszoba volt, eredendően ezzel a célral épült. Kréghóf és családja erőszakos betörés esetén ebbe az alaksori páncélhelyiségbe hermetikusan be tudott volna zárkózni. Amerika és a nyugati világ dúsgazdagjai újabban egyre jobban féltek attól, hogy rablógyilkosság áldozatai lesznek. Sokan közülük páncélozott bunkereket és pánik helyiségeket építettek, ahol el tudták barikádozni magukat. A házaik ma már olyan fejlett riasztókkal és térfigyelő kamerákkal voltak felszerelve, hogy egy ilyen épületbe, ha lezárták, képtelenség lett volna anélkül behatolni, hogy a rendszer ne riadóztatná a házat védő biztonsági cég valamelyik közelben cirkáló autóját. A szupervédelem azonban, a jelek szerint, egyre többször visszafelésült el. Egy ilyen villát ugyanis már csak úgy lehetett kirabolni, hogy a bűnözők akkor törtek be, amikor a tulajdonosok is otthon voltak. Hiszen a ház csak ilyenkor nem volt beriasztva és lezárva. Krieghof esetében például a pálmvícsen pihentek Ódrival, többnyire nyitva állt a medencéhez vezető teraszajtó. A floridai hófehér neoklasszicista háznak ez volt a leggyengébb pontja, mármint biztonsági szempontból. A medencére néző hatalmas üvegtolóajtó. A maga elég meglepő, hogy amióta látványos fejlődésnek indult a magánházak technikai védelme, és amióta a gazdagok egyre többet költöttek a biztonságukra, azóta furcsamód egyre nagyobb veszélyben éltek. A hatás épp ellentétes volt. Hiszen a távollétükben már nem lehetett kirabolni a házaikat, csak akkor, ha ők is otthon voltak. Több mire éjszaka. 2018-ban az Egyesült Államokban már 780 olyan rabló támadás történt, ahol a ház tulajdonosának a vagyona forintban számolva meghaladta az 1 milliárd forintot és a betörők megölték. A német fegyverkereskedő ennek ellenére nem szeretett testőrök között élni, és állandóan a személyzetet kerülgetni. Ebben a villában amúgy sem félt különösképpen. Palm beach ritka volt az ilyen erőszakos betörés, főleg az ő környékükön, három utcára Trump kastélyától, ami most épp déli fehérházként üzemelt. Annak minden biztonsági kellékével együtt, például a Secret Service búvárjaival, akik a házak közötti belső öbölben, sőt, még Palm Beach óceánra néző partszakaszán is éjjel-nappal a víz alatt lebegtek. Saját testőség a gazdagok esetében manapság az volt az egyetlen megoldás, hogy az épületek tervezői az alaksorban bombabiztos pánikszobát alakítottak ki, szó szerint bombabiztosat, ahová a lakók lemenekülhettek, ha rablók törtek rájuk a villájukban. Természetesen éjszaka is beriasztották a házaikat, lezárták az ajtókat és zsilipelték a hálószobát. De még így is előfordult, hogy a betörők erőszakosan behatoltak és kihasználták azt a pár percet, amíg a helyszíre érkezik a biztonsági szolgálat. Ezek a pillanatok voltak a legveszélyesebbek. A rablók megfenyegették a ház lakóit, esetleg egyiküket lelőtték, hogy a másik elárulja a biztonsági kódot. Vagy pisztoly tartottak a homlokukhoz, hogy személyesen állítsák le a házhoz közeledő biztonsági üröket. azt mondva nekik, hogy semmi baj, téves riasztás történt, csak véletlenül félrenyomták a kódot. Hiába voltak erre az esetre titkos jelszavak, akinek a feleségét épp lelőtték, az aligha tudott józanul cselekedni. Úgyhogy maradt a páncélozott széf szoba. Olyan titkos ajtók mögé rejtve, amiket a rablók bárhogy is keresték. Nem találtak meg a házban. Hiába kutatták át az egész épületet, nem jöttek rá, hogy melyik könyvespolc, melyik kötetét kellene elbillenteniük ahhoz, hogy a hermetikusan zárófal körbeforogjon, és megtalálják az ott rejtőzködő dúsgazdag házaspárt, majd pedig kizsarolják belőlük a biztonsági kódokat. Mint a filmekben. A német fegyverkereskedő pánik szobája, mert hogy a szakmában így hívták ezeket a helyiségeket, hiszen a Krieghof félék akkor menekültek ide, ha pánikba estek. Nos, az övé úgy épült, hogy a bejárat a kívülről lávatéglákból rakott japán falnak tűnjön. Felfedezhetetlen pánik szoba volt, páncéltörő rakétával sem átlőhető fél méter vastag acélajtóval és fallal. Mint egy bankszéfje. Külön motor hajtotta a három tonnás ajtót, mert kézzel megmozdíthatatlan volt. Az egyik legjobb, pánikszobákra szakosodott amerikai cég építette a Creative Home Engineering. A falon kívülről japán szamuráj kardgyűjtemény lógott. A nyolc különleges acélfegyver közül balról a harmadiknak kellett kicsit jobbra billenteni a markolatát ahhoz, hogy a kardot felfüggesztő fémkampó működésbe hozza a motort, és kinyíljon a Fuji szülke lávaköveivel borított rejtett páncélajtó. Krikhoff, Markó, Audrey és Stephen Wardropper ezzel léptek át, hogy megcsodálják azokat a ritka kincseket, melyeket a fegyvergyáros és felesége amúgy senkinek sem mert megmutatni. Még a legközvetlenebb ismerőseiknek se nagyon, leginkább csak a családtagjaiknak és Krikhoff két gyerekkori német barátjának. Rajtuk kívül egyedül a Bici Múzeum igazgatója tudott a pánik szobakincseiről de ez természetes, hiszen Stevie még azzal is tisztában volt, hogy kik segítenek Krieghofnak ezeket a műkincseket megszerezni. De ő soha nem fecsegett. Még a feleségének sem. Az életét kockáztatta volna. Tudta jól. Ahogy mostantól márkó. Amikor pár perccel később megcsodálták a Sumér ima a Bagdari Múzeum kirablásakor eltűnt asszír pecséteket, és a régóta keresett óegyiptomi aranyharci sisakokat, meg persze a babiloni istárkapuk kapu éves, mázas cserép darabkáit. Márkó meglátta a harmadik totmesz fáraó fejét. A jobb keze megpihent a koron fekete gránit tükör sima felületén. A levágott kisujjából megmaradt csonkot pedig odaérintette a fáraó homlokához. Ferdinand, fordult a fegyvergyároshoz. Nem látszott rajta, hogy mennyire felzaklatja a szobor látványa. Próbált uralkodni magán, miközben a tenyere érezte a gránit hűvös tapintását. Az évtizedek óta keresett műkincset Firenzében az 1966-os árvíz talán legnagyobb veszteségének tartották. Tudja, hol van ennek a fáraónak a teste? Grichoff persze nem tudta, hiszen nem volt régész. Firenzében pedig csak az ufficiba járt, ott is csak egyetlen egyszer... Még harminc évvel ezelőtt Leonardo Botticelli és Caravaggio festményeit megnézni. Manapság már nagyon ritkán ment múzeumba, ezer okból. Egy részt került a plebszet, más részt, ami tetszett neki, azt inkább megszerezte. De legalábbis megpróbálta. Ez az én fókuszom, szokta Oldrinak mondogatni, a szerzés. A Firenzei Régészeti Múzeumban így végképp soha nem tette be a lábát, mert nem gondolta, hogy bármit is meg kellene ott néznie. Márkó története ezért váratlanul és felkészületlenül érte. A fáraó fejet még az édesapja szerezte, de az az információ, hogy test is tartozik hozzá, valahogy elkallódott a generációk között. Csak azt tudta, hogy harmadik Totmes fáraót egy híres olasz múzeumból lopták el, és ezért tilos bárkinek is megmutatnia. Neki egyébként Róma rém lett, mintha ezt mondta volna Christoph Ludwig Krieghoff von Hessen Kassel, hogy precízek legyünk a teljes apai névvel. Ezt ő már évtizedek óta lerövidítette, mert a német menedzser réteg tetejét, vagyis a mai társadalom felső osztályának az ajját irritálta, ha a tulajdonosok, akiknek dolgoznak, még a nemesi előneveiket is használják. Bár ez könnyen megváltozhat azzal, hogy az unió vezetését a középkategóriás értelmiségtől 2019-ben visszaszerezte a tradicionális európai upper-upper. Lenyomták a plebsztorkán Ursula von der Leyen-t. Úgyhogy lesz ő még Ferdinand Krieghoff von Hessenkasszel. Csak türelmesen ki kell várnia. A test firenze van Ferdinand. Egy olyan múzeumban, amit úgy ismerek, mint a tenyeremet, mondta Márkó. Miközben a barbár vésés nyomai tanulmányozta, ahogy kapkodva, az árvízi felfordulás kellős közepén leütötték a szoborfejét. A több gránit test firenzében maradt, a sárban úszópadlón. Az egyiptomi gyűjtemény talán az egyik legfelületesebben védett múzeum abban a városban. Ha azok, akik megszerezték az akkád királyfejet, rávehetők lennének egy újabb, szerintem sokkal egyszerűbb feladatra, akkor több mint ötven év után újra egyesülhetne a fej a testtel, itt, ebben a szobában. Márkó most már átlépett a komolytalan mesén, már mint hogy itt mindenki azt játsza, beleértve őt is, hogy egy kereskedő hozta a villába az akkád királyfejet, hogy ők nem is tudtak róla. A szeme közben megakadt Picasso festményén, a páncélajtó belső oldalán. A galamb borsóval becsült értéke, 28 millió dollár volt, és egy Párizsi múzeumból lopták el 2010-ben. Az ókori Egyiptom három legfantasztikusabb műkincsek közül öné lehetne az egyik Ferdinánd. A másik kettő úgy is megszerezhetetlen, ahhoz már hadsereg kellene. Elrabolni Tutánhámon aranymaszkiát Kairóból, vagy Nofertiti királynő színes mészkőmel szobrát Berlinből, hát így kezdődött. Márkó így szerezte vissza Ferdinand Krieghof teljes bizalmát. Amikor három héttel később Tonino a szőke értesítette a német fegyvergyárost, hogy harmadik Totmes Fáraó adószedőírnokával és anyjával együtt minden fennakadás nélkül kikötött nála, a római villájában és hogy a Firenzei Régészeti Múzeumban tényleg minden úgy volt, hogy Krieghof forrása állította, a fegyvergyáros felhívta Márkót, hogy összetegeződjön vele. Stephen Wardropperrel persze megint csak elfelejtette meginni a pertut, mert hát az történt Palm beach ami történt. De Márkóval meg fogja inni. Tényleg. Örömében még a kaszinólánc tulajdonos öt évvel ezelőtti mondata is eszébe jutott, amikor az azóta már elhunyt milliárdos bemutatta Márkó Borettit a Metropoliten estéjén. Hogy is fogalmazott? Mintha azt mondta volna, hogy nehezen tudja kifejezni háláját régi, kedves barátjának, Márkó Borettinek, aki a Fridláda fedél felfedezésével olyan örömöt szerzett neki, amilyet korábban szinte sosem érzett, és ha tehetné, biztosan a fiának fogadná. Hát ő azt azért nem, de minden más stimmelt. Igen. Az öröm az leírhatatlan. Kréghoff a firenzei betörés másnapján szinte már szégyelte, hogy egyetlen pillanatra is kételkedett Márkóban, és hogy a maffiával fenyegette meg, finoman ugyan, de azért félre nem érthetően. Kár volt. Már sajnálja. Ezt érezte. És mekkorát tévedett. A firenzei rablás után egy nappal az olasz újságok közül egyedül a firenzei Lanácione hozta címoldalon a régészeti múzeum kirablását. A helyi napilap minden lényeges összefüggést feltárt, megemlítve, hogy a most elrabolt fáraó szobor fejét több mint ötven évvel ezelőtt az 1966 os árvíz idején lopták el. A Lanazione megszólaltatta a múzeum igazgatóját, aki nem zárta ki, hogy a betörés mögött esetleg azok állhatnak, akik korábban valahogy megszerezték a fáraó fejét. Bár az újság nagyon szeretett volna becslést is hallani tőle arra vonatkozóan, hogy a test a fejjel újra összeillesztve vajon mennyit érhet, az igazgató nem volt hajlandó konkrét összeget említeni. Az újságíró 100 és 200 millió eurós nagyságrendről beszélt. A többi olasz napilap viszont alig hozta szóba a betörést, többnyire csak a kulturális vagy a bűnügyi rovadban említették. Helyette mindegyik inkább a közelgő választásokra koncentrált. Olaszországban már csak tíz nap volt hátra a voksolásig, és így, a szokásoknak megfelelően, a lapok tele voltak találgatásokkal, minden oldalról elfogultsággal vádolt közvéleménykutatásokkal, egymásnak néha homlok egyenest ellentmondó hírekkel és állításokkal. Az űrzavar dacára egyértelműnek látszott, hogy a választásokat Luigi Matteozi fogja megnyerni. Az elemzések között csak abban mutatkozott lényeges nézetkülönbség, hogy 40 százalék körülire várt eredménye az új választási törvény logikája szerint vajon elegendő lesz -e az abszolút többség megszerzéséhez. A baloldali kormánykoalíció ugyanis az elmúlt hónapokban, kihasználva a színfalak mögötti alkúkötések lehetőségét, jelentősen megreformálta az olasz választási rendszert és csökkentette a parlament létszámát. Majdnem a kétharmadára, 400 fősre. A választók felé, akiknek elegük volt az ingyen élő dumagépekből, ez volt az egyik legfontosabb ígéretük, és be is tartották. Mindeközben az európai országok kezdtek magukhoz térni a három héttel korábbi véres pénteki sorozat sokjából. Az optimistábbak, főleg persze a baloldal felé húzók, azt szajkózták a tévében, az újságokban és a rádióban, hogy a pillanatnyi állás szerint Európa szerte összesen 527 halálos áldozatot követelő merénylet hullám lehetett volna sokkal borzalmasabb is? Látványosan és hangosan örültek például annak, hogy az amerikai szakértők által falra festett ördög mégsem támad hullámlázzal. A fertőzött szarvasmarhákból kivonható brucellózist az iszlám állam nem fecskendezte tejtermékekbe. Egy ilyen típusú tömegmerény lett szerencsére a New Yorki terrorelhárítás lázálma maradt. Az előre csomagolt felvágottakba injekciózott botulinum toxin viszont borzalmas sebességgel gyilkolt. A bulvárlapok sokkoló képeket közöltek az idegmérektől megbénult áldozatokról, a lilás árnyalatban elszíneződött arcú halottakról. A jobb oldali lapok felnagyították az eseteket, a lehető legtovább tartva fenn a rettegést. Mesterségesen gerjesztették a félelmet, pedig a döntés, hogy azonnali hatályjal be kell zárni az élelmiszerboltokat, néhány nap alatt megállította az iszlám államnak tulajdonított gyilkosság sorozatot. Ennek ellenére száz és százezrek még napokig, sőt, hetekig nem mertek enni. Európa szerte egyre többen kerültek vészes alultápláltság miatt kórházba, pedig már minden feltételezhetően mérgezett élelmiszert rég megsemmisítettek. A Trump amerikai elnök által egyszerűen csak kolbászmérgezésnek nevezett támadás végül egyetlen halálos áldozatot sem szedett Salzburgban és Sevillában. Pedig az szervezet azt állította, hogy ezekben a városokban is mérget spriccelt az élelmiszerboltok hústermékeibe. Antwerpenben viszont 200-nál is többen haltak meg. Két héttel később megbukott a holland kormány. A liberális Mark Rutte tíz év után esett ki a hatalomból, mert a gyászolók hisztériája őt tette felelőssé a merényletekért. Miért engedett be ennyi menekültet? Az ő hibája. Mindenki arra számított, hogy az előrehozott választásokat a Fórum a demokráciáért nevű radikális párt nyeri. Előrejelzések szerint még annál is nagyobb arányban, mint ahogy a pártjelöltjelyi 2019 márciusában egyszer már diadalmaskodtak a holland tartományi választásokon. Pedig egy évvel korábban szinte még azt sem tudták a hollandok, hogy léteznek. Az olasz és a holland kormány után pedig végül megbukott a német is. Angela Merkel régóta imbolygó koalíciójából kiléptek a szociáldemokraták. A szélsőjobbos AFD politikusok elleni buszmerénylet után ugyanis attól tartottak, hogy Merkel pártja, a CDU erősen jobbra fogtolódni, Ami persze azonnal meg is történt. A kereszténydemokrata unióban felelősödtek azok a hangok, melyek szerint Merkel lemondása a párt éléről kevés volt 2018. decemberében. A kancellári posztról is távoznia kellene. Ne akarja kihúzni a következő választásokig, mert az ő migrációpárti politikája, ennek az öröksége végképp fogja süllyeszteni a CDU-t. A koalíciós partner ezt a vitát már nem akarta végighallgatni. Az SPD kilépett a kormányból, és így Németországban is előrehozott választásokra készültek. A többi országban viszont lenyugodtak a kedélyek. Az emberek újra foci meccseket, szappanoperákat és mesi és pénznyereményeket ígérő vetélkedőket néztek a tévében. Visszatértek dobozházaik unalmas börtönébe. Akiknek kicsit jobban ment, azok a végigrobotolt napok után a hétvégén újra fapados gépekkel jártak Európa ellenkező felére sörözni. Minden maradt tehát a régiben. Így aztán a firenzei betörés másnapján, Donald Trump Twitter üzenetén az európaiak már csak mosolyogtak. A kétsoros szöveg persze nem a rablásra vonatkozott, hanem az Európában kialakult helyzetre. Micsoda hülye, mondták egymásnak az emberek Bécstől Párizsig, amikor elolvasták. Elment az esze, egy idióta! És a többség valóban így is gondolta. Az amerikai elnök ezt írta. Európa elveszett. Nincsenek reakciói. Cserben hagyta az élet ösztöne. Eutanáziára vár. Oda kellene valakit küldeni, hogy húzza már ki a vezetéket a konnektorból. Mert nekik annyi.